Cristal quebrado não cola jamais. Aí está das férias, chegou, chegou e a gente tem uma super novidade para deixar o seu mês ainda mais divertido. É o Happy Hour do Shopping Osébio, uma programação especial com diversos artistas para animar o seu sexto. Sonhos verdes já marca na agenda e aproveita esse rolê com a gente. Happy Hour no Shop Ozébio. Gelson, 13 de janeiro às 19 horas. Nara Oliveira, 20 de janeiro às 19 horas. E Silvinho, 27 de janeiro às 19 horas. E aí, vai ficar de fora dessa? Conta comigo, cara Olivia. Você não sou...